Dragoste patru Parcă-mi lipsea o aripă, o coastă, un braț puternic sau un mare vis. Eram ca izgonit din paradis, ca bântuit de ciumă și năpastă. Și te așteptam, cum creanga de cai să așteaptă primăvarea floarea castă sau cum potirul sfântul vin și adastă și spadă în friguratul pum deschis. Te adulmecam în pânde lungi ca lupul și în calea ta mă așterneam chilim. Minunea mea, ce hară mi umple trupul, ce coastă-mi dai, ce braț de heruvim, de tine splin cum e de faguri stupul și aripi prind în cerul tău sublim.